Ah <laughs> الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تداشة الله المسلمان يبحث عن دائس مبحث عن دائس نبو قل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimi takon Allahut të Lartësuar, salavatet dhe salami shofshimit të dërguarin ton Muhammedin, mi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithat ata cilët e ecën udhën e tij në ditë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër muslimanë, në, në këtë cikël emisionesh, po flasim së pari për të drejtën e Allahut të Lartësuar, duke qenë se e drejta e Allahut të Lartësuar është e drejta më e rëndësishme, më e vlefshme dhe padrejtia ndaj Allahut të Lartësuar është padrejtia më e madhe. Ëh për këtë të drejt, ka Allahu subhanahu wa taala kemi shumë argumente në Kur'an, por edhe në Sunetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ë Kur'ani faktikisht në thelbin e tij flet për këtë çështje trajton këtë të drejta Allahot të lërcuar, sepse Kur'ani, ose fëton njërzit që të adhrojnë Allahot njëtë vetëm dhe të heshjë ndorë nga shqirku, ose të regon shpërblimin e atyve të cilve kanë adhruar Allahot pa i bërë shok, ose të regon dënimin e atyve të cilve nështë, i kanë bërë shokë Allahot të lërcuar, do më thanë të regonë dënimin e tyre në këtë bot, ose në botën tjetër, ose fletë për popujt të cilit, për triumfimin të mirat, frutat, frutet, që kanë arritu atë të cilit e kanë adhuruar adhuru Allahun njët vetëm, cilit janë pasuasit e pejgamirve të Allahot, ose fletë për dënimin e kundërshtarve të pejgamirve të Zotit, të cilit nuk e kanë pranuar këtë, Parim të madhërisëm nuk e kanë adhuruar Allahun lartsuar njëtë vetëm, i kanë bërë shok Allahut subhanahu wa taala. Pra flet për popujt që janë zhdukur si pasojë e mosbindjes ndaj Allahut, ndaj të dërguarve të Zotit, për shkak se ata nuk hoqën dorë nga shirku, nga idhujtaria, ose flet për të lashet vështërsitë të mundimit që kanë arritur ata në këtë botë, ose flet për dënimin e tyre në botën tjetër. Kurani flet gjithashtu edhe për kërkesat e tauhidit, për kërkesat e besimit në një Zot vetëm, për detyrat që rrjedhin nga besimi në një Zot vetëm dhe të gjitha detyrat fetare, rregullat fetare faktikisht janë kërkesat e besimit në një Zot vetëm, janë kërkesat e imanit. Kështu që nga kjo që tham, arrim të kuptojmë se i tërë Kurani bën fjalë për tauhidin, flet për tauhidin. Dhe se thelbi i Kur'anit është besimi në një Zot vetëm. Ftimi i njerëzve që të besojnë një Zot vetëm dhe ta adhurojnë atë të vetëm. Të dashur vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka sjell shumë argumente të qarta për faktin që vetëm ai meriton të adurohet dhe askush tjetër veçti. Duke qenë se kjo është një çështje që shumë e rëndësishme, dhe pasojat e mosbindjes ndaj Allahut të lartësuar në këtë çështje janë extreme, janë shumë të rënda, si në këtë botë as në botën tjetër. Allahu i Lartësuar ka traj, ka folur për këtë çështje në mënyrë shumë të qartë dhe ka sjellë përto argumente të qarta. Allahu subhanahu wa taala e ka trajtuar këtë çështje në shumë vende në Kur'an. Allahu i Lartësuar në Kur'an Ka treguar se misioni pejgamberëve të Zotit ka qenë që t'i ftojnë njerëzit të adhurojnë Zotin, njët vetëm të mos i bëjnë shok Allahut të lartuar në adhurim. Kjo ka qenë detyra madhore me cilën janë marrë të gjithë të dërguarit e Allahut. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an: "Walaqad ba'athna fi umm fi kulli ummati rasula an a'budu Allah wa jtanibut taghut", ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber. Që tu thot atyre, Adhuroni Allahun dhe hiqni dorë nga adhurimi i tagutit. Që t'i urdhërojë njerëzit të adhurojnë Allahun dhe të heqin dorë nga adhurimi i idhujve. Taguti është çdo gjë që adhurohet krahas Allahut, që njerëzit e pasojmë në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa ta'ala apo çdo gjë që respektohet në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala nëse ky subjekt që adhurohet që respektohet apo që pasohet është i kënaqur me adhurimin që i bëhet me pasimin apo respektimin që i bëhet në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala pra Misioni pe gamëve të Zotit, detyra tyre kaqje është që të ftojnë njerëzit të adhurojnë Allahun dhe të heqin dorë nga adhurimet e tagutit. Domthonë të heqin he dorë nga adhurimi i çdo gjëje që adhurohet veç Allahut e lartësuar. Për shembull të heqin dorë nga adhurimi i turbeve. Se quhet tagut turbe, quhet idhujt, ka njerëz që adhurojnë turbet, vendeve që njerëzit quajnë të mira, adhurimi i kryqit, <coughs> adhurimi i jinëve, adhurimi i pemve, i gurve, adhurimi djelit hanës, e të tjera gjerat të cilat njëzit i ka në adhuruar krahas Allahut subhanahu wa ta'ala. Femin hum men hed Allah, o min hum men haqat a lehi ddalala. Ka njërës të cilat Allahu lëtuar i ka uzuar, sepse uzuimi është ndorë të Allahut. Dhe Allahu lëtuar u dhezon uh, në udhën e drejt, atës që dëshiran aji. Vetëm aji që dëshiran Allahu u dhezon në rrugën e drejt, ka njërës pra që u dhezon dhe ndoqën rrugën e vërtet. Ë, besuan në një Zot, adhurojnë Allahun njët vetëm pa i bërë shok. Por ka dhe njerëz të tjerë, të cilët ndoqën rrugën e gabuar, të cilët nuk i dëgjuan mësimet e pejgamberëve të Zotit, këshillat që të adhurojmë Allahun njët vetëm, dhjet mos i bësh bëjmë shok Allahut të lartësuar, të mos kërkojmë shërim, dërmon, jetë jetëse, qetësi prej turbeve, prej vendeve që njerëzit e quajnë të mira, prej të vdekurve për xhindve, për shejtanëve, për diellin, për hënën, mos kërkojmë prej krijesave, por të kërkojmë vetëm prej Krijuesit Subhanuhu te Ala. Pra ka njerëz që të mësimën nuk e xhuan. Për pasojë këta njerëz perfunduan humbje. Dhe Allahu hu i lartuar i dnoi ata me më shumë humbje, për shkak se ata vetë zgjodhën humbjen. Allahu hu nuk u dha sukses atyre dhe nuk e ndihmoi që të udhzoheshin për shkak se ata zgjodhën rrugën e gabuar. Allahu në ruajtë. Allahu i lartësuar po ashtu ka thënë në Kur'an, vë më arsëlna, minë qabli kemi rrasullin illa nuhi, ilajhi anna hu la, ilaha illa anna fa abudun, ne nuk kemi dërguar, ndërgjën të dërguar parateje vetëse, i kemi zbritur shpaljen që të i ordhëroj njërzit, të i ordhërojnë vetëm Allahun, Tu a bëj të qartë njerëzve se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, se vetëm një Zot ka dhe vetëm ai e meriton adhurimin. Prandaj vetëm Allahun adhuroni. Atë nga ky ajet mësohet shumë qartë se çdo pejgamber është dërguar me këtë punë, me këtë detyrë, me këtë mesazh që të ftojë njerëzit të adhurojnë Allahun dhe të tërhiqen dorë nga adhurimi diçkaje tjetër veç Allahut të lartuar. Allahu i Lartësuar ka dërguar në çdo popull pejgamber, siç ka thënë Kur'ani, "Waimin ummetin illa khala fiha nadhir." Dhe çdo pejgamber i ka ftuar njerëzit të adhurojnë Allahun jo vetëm, do të heqin dorë nga adhurimi i diçkaje tjetër veç Allahut të Lartësuar. Këtë fakt Allahu i Lartësuar në disa vende në Kur'an e ka përmendur në mënyrë të ëh, në mënyrë të përgjithshme, siç janë dy ajete që i citova. Në disa vende Kurani Allahu i Lartësuar ka përmendur në mënyrë të shkoqitur. Për shembull, ka folur për tregimin e Ibrahimit se si ftoi popullin e tij të adhurojnë Allahun vetëm dhe të hiqin dorë nga adhurimi i çfarë tjetër veç Allahut të lartësuar. Ka folur për Musaun alayhi salam, gjërat gjatë lidhet për Musaun në Kur'an dhe e, aty përmendet shumë qartë se si Musa alayhi salatu vesselam e fton Firaunin që të njohë një Zot, të besojë Zotin të hejtë dorë nga hyrinizimi vetë vetës dhe të i kushtohet të adhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala e vëndë në kjo përmende në shumë në, në kjo shkuptimi shumë për ejetën vetë Kur'anit të cilat flasëm për të regimin e Musait a.s. po kështu për historinë e Hudit të Salihut të Shuaibit të tjithëftohet po bëjtë tyre që të adhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala Allahun ka thërë në Kur'an se Pejgamberët u than popujve të tyre këtë e ka përmendur Allahu ularczuar në tregimet e disa për pejgamberve. Yaqubi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. O popullim, do të thonë pejgamber çdo pe, çdo pejgamber ka sa popull i vet. Për shembull, Hudi tha popullit të vet, Salihu i tha popullit të tij, po kështu edhe Shuajbi i tha popullit të vet, Yaqubi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. O popullim, adhuroni Allahun se ju nuk keni të adhuruar tjetër veçti. Ashtu si ku se dhe thyrsat në islam në kohën tonu bëjnë thyrje njerëze, atyre të cilve shkojnë të këtyrbet, gjoja për të gjetur dërman, për të gjetë qëtësi, për shërim, për fëmi, për mjetë e tese, këtyre thyrsat në islam në kohën tonu bëjnë thyrje që të heqëndor nga adhurimi i këtyre gjarave, mos shkojnë të vende dhe të i drejtojnë me adhurim vetëm Allahut, kjo ka qëtë dhe tyra, puna, që ka bëtë të gjithë pejgamerët e Zotit. Allahu gjithashtu thotë në Kur'an, wasë elmen këdë arselna, minë kablik e minë rusulina, e gjallëna minë dunir Rahmani, aliëhet e një ubedun, për e ti, pasu e si të pejgamerëve, të cilët ne i drguam para të e. A e kemi ligjëruar ne që të adhërohen të tjerë veç Rahmanit, veç Allahu të lërtuarë? a kemi ligjëruar ne që njërzit të avdhrojnë një qëka tjetëve që Allahut, a janë të lishëm zotat hynit që njërzit të avdhrojnë krahës Allahut të lërcuar, këtu flitet për i tharet e libret, pasuasit e musaj dhe të hisajt, edhe ata e dinin fort mirë, se pejga mirët e tyri kanë fëtuar njërzit një të avdhrojnë Allahut njët vetëm dhe të mos i bëjnë shokë Allahut të lërcuar në avdhrojnë ata ikan luftuar te gjitha format e idhujtaris. E prandaj Allahu i thot Muhamedesen Kur'an. Pyeti historian e librit, më pyeti pasuesit e pejgamberve, çfarë do të thonë për hynizimin e krijesave, për adhurimin e diçka tjetër veç Allahut e lartësuar. E prandaj pasuesit e feve të tjera sot na kanë zilinë muslimanëve sepse ne kemi besimin në Zot të pastër. Ne nuk besojmë se ka Zot tjetër veç Allahut, sepse ky është besim, cilin Allahu e ka shpalll gjithë pejgamberve. E para, kjo është fejet gjithë për nga mërëve. E dyta, kjo është besim për cilë të regojnë argumentet logjik, është besimin atyrshëm. Njëriu e kuptonë, njëriu me logjik të, të shëndosh, me arsujet të sakt, me zemër të pastër, që e do të vërtet dhe e panon atë, e kuptonë se vetëm i zotë ka dhe vetë të ma i meriton adhurimin. Qëç për këtë besim pastër që muslim, ne kemi ne muslimanët në një Zot që ne nuk adhurojmë as diellin, as hënën, ne nuk hyjlizojmë krijesat, nuk adhurojmë dyrbet e të qetë, për këtë ne ka xilisa. Ata që adhurojnë dyrbet e të qetë, ata nuk janë musliman. Edhe nëse e quajnë veten musliman. Muslimanësha që besoni në Zot vetëm dhe adhuron Allahun subhanahu wa taala një vetëm. Është vërtet që mes muslimanëve janë përhapur fenomene i dhujtaria, janë bërë hapur mjaft probleme dhe në fakt kjo solli të gjithë këtë dekadencë të prapambetje këto probleme, të cilat po i vënë ymet e Islamit në vende ndryshme botë të botës sot. Mirpo, besimi i pastër, të cilë solli dërguar i Zotit Muhammedit alayhi wa sallam, arshi tatruat Allahun një vetëm dhe mos sa njëi vetëm dhe të mos i bëhet shok Allahut subhanahu wa taala në adhurim Arsia pëse në ka kryuar Allahu i lërcuar është që ne të adhurim atët vetëm Zotit nuk në ka kryuar neve që të adhurim tyrbet, të vdekurit, gjint të adhurim djelën dhe hanën por në ka adhuruar që, në ka kryuar që ne të adhurim atët vetëm Rëndaj Allahu ka thë në Kur'an Vëma khalaqtu l'gjinn e u l'insa illa li abudun ma u ridu minu me rizqin, o ma u ridu e njëtë o imun. Un i kryova gjinët dhe njerëzit, vete se që të ma adhrojnë mua, dhe më dhe vete se që të ma adhrojnë mua dhe vetëm, mas me bërën shokë mua në adhrojmë. Kjo është, është arsya, kjo është qëlimi për cilin janë kryuar gjinët dhe njerëzit. Sepse sot në kohën ton, shumitësa njerëzit nuk e dinë, se i ka kryuar Allahu. Pse e tojnë? Ndo në Ndonse lexoj libra të ndryshëm. Por kur u bën pyetjen e thjesht, pse jeton? Nuk di çë të jap shpjegim. Përse të ka krijuar Allahu? Nuk e di arsyeën. Arsyeja e ka përmendur Allahu në Kur'an, i cili e ka krijuar. Thot, unë ju krijova vetëm sa që të më adhuroni. Kështu që gjithë të njerëzit janë krijuar të adhurojnë Allahun vetëm. Ka njerëz sot në kohën tonë që s'duhet ja di në fare për ta adhuruar Zotin thonë besoj një Zot, por nuk a dhërëm. Këto njërës janë njërës që ja kanë këthyre shpinë në Zotit, njërës që janë larguar nga Allahu i lartësuar. Dhe nëse vdesin e këtë gjendje, nuk ka njërës më të zi se këta. Këta dhe të jenë banor të zjarën gjëhenemit, për gjithmonë, Allahu në ruajt për ti. Dhe ka dhe njërës që jetë besoj Zot, Mi po besimin zote kanë me besimin në Zot e kanë përzij me adhurimin e gjërave të tjera veç Allahut. Edhe këta, këta janë i dhujtar, kuptohet, edhe këta janë larg rrugës pejgamber veç Zotit dhe do të jenë përgjithmonë zjarri i jahelëve, Allahu na ruaj prej tij. Kështu që i shpëtuar do të jetë vetëm një njerëz që beson në Zot vetëm e adhuron Allahun njët vetëm, i kushtohet Allahut tërë arshuar. Tjerë të lukap shpëtim për ta në botën tjetër Allahu na ruajt sepse kanë devijuar nga qëllimi për cilën e ka krijuar Zoti. Do të mund t'ju jap një shembull për ta kuptuar më mirë këtë çështje. Nëse një person pajton disa mëdica, disa punëtorë dhe këta punëtorët në vend që pudet të ja, të kryejnë për këtë pronar i kryejn për pronar të tjerë, për të tjerë veçti. Ndërkohë që ky ka vënë punë, ky u jep pagën, ky u ushqen dhe kërkon bretur që punën ta bëjnë dobitë të këtij. Kurse ky, këto punëtor, në vend që punën ta kryejn për këta, e kryjn për të tjerë. A duhet rohet ky pronar? Padoshem që po. Ka njerëz që e kupton se Allahu ne ka krijuar e pranojnë këtë fakt, mirëpo thot u sdua të ja di për Zot. Thot u duk hadrë në Zotin. Ka të tërë që thon e vërtetë që lë ka krijuar Zoti, por ne thot adhurojmë dhe Zotin dhe të tjerë veç Allahut. Ip ata grupi i parë të cilë thon se s'du t'ja di për Zot, është njësoj si ti thon pronarët që i ka pajtuën punë u ka, ka kriuar gjitha kushtet, i thonë që nësë duhet të adim fare për ty. Ne punojmë për tjerë, në shohëm punët dhe hadhët e interesat tona, për ty së duhet të adim fare. Pa dyshjim që këta kanë për të përbalu me përgjëjsi. E para një këta janë mos më njohës, janë papërgjëjshëm, e dyta dhe e treta, dhe të përbalen me pasojët e kësaj papërgjëjshëmërije, nuk ka pikë dyshjimi. Kjo më doth, do më thëmë mes njërëzëm këtë botë. Po, kur flasim për kriusin e gjithësis, kur flasim për Allahun, subhanahu wa ta'ana, i cili për ne ka kriuar qëjta dhe tokër. I cili për ne kriuj dhjel dhe i cili shqiron gjithë të energji. Se ka njërën si thonë, që ka bo zoti për ne. Por, Allahun ka kriuar për ne, për shembul, burimet e energjisë. Se ka mjafë njërës që thonë, shkenca ka bo shumë për ne. Feja, zote, që ka bo për ne? Subhanë Allah. Fjallë fjal shumë të ulta dhe njërës jërës zakonisht të pa përgjejshëm. Njërës jërës zakonisht mos më njohës. Allahu ka kryuar për ne burimet e energjisë të cilat i ka zbuluar shkenca. Dhe këto burim, njërju që e, nuk fara ndronë Allahu në rëcuve, vetëm kash për të mendonëte kush që krijoj burimet e energjit si u zbuluan, e, dhe më thënë, në kohën ton, apo pak para kohë son. Kjo është e para. E dyta, për këto energjit që ka zbuluar një rriu, ne pagujme, me gjithë se këto burim e energjit në toki ka vendosë allahu, këto janë lisit, janë regull, dhe këto nuk mund vinë rasisht, se gjithë do njëre që ka pak një hrim bërimet e energjit në toki, kuptonë se këto janë lisit, pa dëshim që një, ka një planifikua që i si ka vendosur këto, është Allahu a i cili ka vendosur këto. Me gjitha të njërzit për këto energji, për cilën falenderojnë shkestaret që e zbuluan, dhe e solën në përshpijat e njërzve, paguin. paguin. Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithë do ditë si edhe energjin të tokë. Gjdo moment vjenë energi në djeli në tokë dhe vjenë në mënyrë të regullët. Djeli shironë energi. A thua njëzë dhe falendrojnë Allahun për këtë dritë, për këtë energi që u vjenë me regullë, me sistemë. Vjenë dita, vjenë nata. Bahet dritë në tokë. A i falendrojnë Allahun për ta? A i kushtohen Allahut? Allahut kërkomë për njëzë vetëm tjemi mirë njohës thot s'do tia ja di për Zot, çka ka bu Zoti thot për mua? Po këtë sistem kush e vendosi? Këtë mërshi kush i krijoi? Kto kushte për ne që të jetojmë kush i krijoi? Që shto që një njerëz që s'do tia ja di për Zot, është më keq se një njerëz që s'do tia ja di për prindrit. Do të ç'a bën prindet për mua? Ndërkohë që ata u bën shkak për ardhmëtinë tim këtë botë. Ata lat gjumin e natës, ata janë angazhuar, janë lodhur për ta. Është më keq se një njerëz i cili pajtohët ne i pranar për të bën një punë dhe pas ta i thotë ati zutë adi fare për ty. Të, të regohët kreti pa përgjeshëm. Dhe punë në bën për tjere, të jo për kitë pranar. Nërmahë dhe që do të përbalet me përgjeshësi. Grupë i dytë, janë ata të cilët thonë se e pranojmë që në ka kryu Zotin, dhe ne adhrojmë Zotin, pa adhrojmë dhe tjereve që Allahot. E, këta janë njezit dojtarë qoftë sa njerëz ne themi se keni bop padrejcit madhe. Keni shkelë të drejtën e Allahut të Lartësuar. Qëhtu që si ateistët, të cilës duhet t'ia ja ditë për Zot, nuk adhurojnë Zotin, edhe i dhujtarët, të cilët i bëjnë shok Allahut të Lartësuar në adhurim, të gjithë kanë përgjend banor të zjarrit të xhennemit. Allahu subhanahu wa ta'ala na ruaj prej tij. Allahu e ka bë ulë që të adhurojmë vetëm. Prandaj ka thënë Kur'an: "Wa qadara rabbuka illa ta'budu illa iyyah wa bil walideini ihsana." Zot juaj ka porositur, ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër veç ti. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë në Kur'an: "Wama umiru illa liya'budu Allah-a mukhlishina lahu ad-din." Ata janë urdhëruar vetëm se të adhurojmë Allahun, duke ju drejtuar vetëm atij me ibadet. Elus Allahu subhanahu wa taala që të ndaruaj nga të gjitha format e shirku. Të që u salllahu xhitbetë dobishme këtë që djuam do të shkëputemi do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me një çështje tjetër e cila ka të bëjë me besimin e pastë të Zotit vetëm alhamdulillahirabbil alamin Elhamdulillah, hamdën këthira më tajjëbën mubarakën fihë o salatë o salamu o ala ashrafil anbjai o al-mursalin në bijina Muhammed më ala alihi o sahbih emma ba'd të dash of laser jemi këthyrë në pjesën e dytë të këti emisioni dhe të të flasë për fr frytet e besimit një zotë vetëm fr frytet e adhurimit e Allahut njëtë vetëm ose në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e thë ndryshe frytet e të uhidit, se të uhidi është besimin i zotë vetëm dhe adhërimi Allahut një pa i bërë shok. Të gjithat mirët e dunjazet akiretit vinë nga adhërimi Allahut pa i bërë shok. Në shofë se njëri u adhëron Allahut njët vetëm, paj boshok Allahu ka bridhant mirë në këtë botë dhe të mira në botën tjetër. Të mira që u vin njerëzve besimtarëve në një Zot në këtë botë dhe në botën tjetër vin për shkak të këtij besimi. E dyta, besimi në një Zot vetëm dhe adhurimi Allahut të lartësuar njëi vetëm paj boshok është shkaku më i madh për largimin e telasheve, vujtjeve dhe vështirësive. E tauhidi është shkaku më i madh për arritjen e të mirave. Dhe që Allahu subhanahu wa taala i jap njerëzit mirësi të ndryshme. Kështu me besimin në një Zot doqadhur Allahu lartuajë një vetëm njeriu shpëton nga ligsitet, nga vështësitë, nga mundimet, nga telashe e kësaj bote dhe të botës tjetër. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër fiton mirësitë e gatit e kësaj bote dhe të botës tjetër. Së treti Allahu subhanahu wa taala do t'u jap siguri të plotë atyre të cilëve përmbushin Besimin e pasën në jëzot. Që adhruin Allahum pa i boshokat ti në adhruim. Sepse Allahum ka thë në Kur'an, El edhine amenu e lemjel bisu imanahum bë dhulmin, u le i kelehum ul emnu e hum muhtedun, ata cilet besuan dhe nuk e ngatruan besimin e tyre me pa drejtësi, këtyre, thotë Allahum lërcuar, u takon siguria. Dhe këta janë njërës të uzuarë, Domethën Allahu lartuar, do i larosur do ti do të jap siguri në këtë botë dhe siguri në botën tjetër. Sipas gradës së përmbushjes së besimit në një Zot vetëm, njeriu do të arrij siguri në këtë botë edhe në botën tjetër. Njerëzit normale vujt nga pasiguria, kanë frik nga rreziqet eksa i botës. Po njeriu do të ket frikë edhe nga pasiguria, nga dënimi i botës tjetër, sepse dënimi i botës tjetër është shumë më masiv sa dënimi i kësaj bote. Në mënyrë që njeriu të shpëtojë nga rreziqet në këtë botë dhe nga dënimi në botën tjetër, në mënyrë që Allahu t'i jap siguri, duhet që të adhurojë Allahun vetëm, mos i bëj shok Allahut të lartsua në adhurim. Dhe rruga për arritjen e sigurisë është adhurimi i Zotit, se Allahu ka than ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Këta njerëz do të jenë sigur... do të kenë siguri dhe do të jenë të udhëzuar. Kështu që për të mirave, besimet në një Zot, adhurimet Allahut një vetëm është edhe drejtësia, siguria, qetësia. Njerëzit sot në tok kërkojnë më shumë siguri, kërkojnë më shumë qetësi, kërkojnë më shumë rend është këtu që që një prej fryteve të besimit në një Zot është edhe rendi, qetësia, siguria, sepse është diçka që e ka premtuar Allahu lartësuar, dhe ai e për, e mban premtimin e tij. Po problemi është se njerëzit nuk kanë drejtuar Allahut. Njerëzit shumica e njerëzve adhurojnë gjëra të tjera veç Allahut të lartësuar. E, e prandaj ka luftra, ka destabilitet, ka pasiguri dhe ka probleme të shumta. Tauhidi besimi në Zot vetëm dhe adhurimi Allahut e lartësuar gjë i njëjë vetëm, shkak për uzim. Njëri që beson në Zot dhe dhe i kushton Allahut, ku i bën shok Allahut të lartësuar, Allahu e uzon. Ai uzon për të mirët e kësaj bote dhe ai uzon ka e vërteta dhe në botën tjetër e të qëmë gjenet. Gjithashtu, për e të mirave të besimit në i Zotë vetëm është edhe falje e gjunaheve. Kush ka besim plot në Allah, ati i shrihen gjithë e gjunahet. Kush ka mangësin besimin e ti, po nuk bënë shqyrë këtë madhë, do t'i falen gjunahet si pas gradës të uhidit të besimit ti. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në i hadith kudësi të që në ka trasmetuar ene si bëni Malika radhja Allahu anhu përmendet sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë Jebne Adam, inneke ma daauteni wa rajauteni illa ghafartu leka ala makane min ka wala ubali O biri Adamit Përsa kohë që ti më lutësh mua dhe shpreson të mirët e mija unë do të falë ty dhe zduat t'ja dih Dhe më thënë, përsa kohë që njëriju i lutët Allahu duke shpresuar të mirët e ti, Allahu i lërcuar i afalë gjunahat. Pastaj në vijim të hadithet thotë, jep në Adam, la ubele gëtë dhënubu ka anane sëmaë, thumë me stëgëfërë tëni, gëfarë të leka alama këne minë ka vëla ubali, o birë e adamit. Siku gjunahat të tua të shko në të arinë ndejit e krejt, e pastaj të më kërkoj e falje mua, Unë do t'i fale gjunahë të të dhe nuk duhet t'i adi. Jebë në Adem, leu e tejteni bi kurabil ardi khataja, thumë me le kiteni la t'u shriku bi sheja, la e tejtu ke bi kurabila maghfira, o biri Ademit. Sikur tit para qite shetekun të dhije parameje me gjunahë ajsa toka, por pa më bëshot mua, unë thot do t'jepja pash falje. Të më dhënë të uhidi është kak për fëshirje në gjënaheve. Nëse njëriu para qitë dhe para zotë, pa i boshok Allahu të lartuar, Allahu i lartuar ja falë gjënahatë të tjera, si që thuhet në këtë hadith. Të uhidi është kak për hyrje në gjenet. Nëse njëriu ka besuar një zotë dhe ka dhurur Allahun vetëm, si ka boshok ati, الله لارتوا كابرتا چون جنات في حديث ترسين شنون البخاري الصحيح نتي عن عباده ابن ثابت رضي الله عنه امامي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله عبده ورسوله وان عيسى ابن مريم Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu wa alqaaha ila Maryam ma wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal kush dheshmon se nuk ka te adhuruar tjetër me te drejt për veç Allahut njëi vetëm pa shok dhe se Muhamedi esh rob i tij dhe i dërguari i tij esaiis ibnu Maryam esh rob i Allahut dhe i dërguari i ti. tij të cili i cili u krijuar me fjalën e Allahut Bahu, dha që Allahu lartuar, i larçuar i krijoi i dha shpirt. Të krijuar për ti, pra domethënë, kë shpirt krijuar po për Allahut Subhanuhu Teala. Se xheneti është hak, se zjarri është hak. Allahu i larçuar ka, ka bërë ta çu në xhenet, më aq punë sa ka bër. Kush ka këtë besim, Allahu i larçuar do ta çojë në xhenet. Kjo është premtim që përmendën në këtë hadith. Kështu që besimtarët në një zotë vetëm, që si kam bërë shokë Allahut, kam bërshku në gjenet. Në një hadith të jetë të të cilë e transmitonë gjabi rodi Allahu anhu, Muhammedi sallallahu alaihi vësallam ka thënë, Men ma të laju shirkubillahi shejën dhe khalen gjënëna. Kushtë vdes, pa i bërë shokë diçka Allahut të lërcuar, a i hynë gjenet. Tawhidi është shkak për të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit nëse njeriu tauhidin e ka plot. Nëse tauhidin në zemrë e ka plot, njeriu shpëton nga zjarri nuk hyn fare në zjarr xhehenemit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që që ka, vjen nga Aitan ibn Malik radhiyallahu an, hadith në hadithin e Aitan ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë Inna kale, illallah, Allah harrama 'alan-nar man qala la ilaha illa Allah, yabtaghi bi zalika wajha Allah. Allahu lartuar i ja dalon hyrje në zjarr një njeriu që thot la ilaha illa Allah, duke synuar me këtë gjë fytyrën në e Zotit. Nëse e thot këto vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu nëse njeriu e ka tauhidin të, të pastër, Allahu lartuar do ta shpëtojë nga zjarri i xhennemit nëse e ka të plotë të uhidin, nuk hynë farë në zjarë. Hynë gjenet. Por, nëse njëri u ka mangësi në besimin e pasën në i Zotën të uhid, por amë nuk ka bosh që këtë mathë, kënjëri, edhe nëse dënohët në zjarën e gjahenemit, nuk ka përqen për gjithmonë zjarë. Kërë që të uhidi, a shka përshpëtuar nga zjarë e gjahenemit, për dalë nga zjarë e gjahenemit, ata cilët kanë vdekë pa i bon shirkë të mathë Allahot të lërcuar. Këto njërëz, cilët kanë pas mangësin të uhidin e tyre, se kanë pas plot të uhidin, për shkaktë të uhidit, bazës të uhidit që kanë, dhe dhjim kohë kur dhe dali nga zjarë e gjahenemit, se zjarë në gjahenemit dhe të mbesim për gjithmonë vetëm qafirat i dhujtarët, ndesa ata të cilët, Kan kanë besimtar në një Zot, mirë po e kanë ngërvish besimin se kanë bërë gjuna. Përveç shirku, se shirku është një gjunaq që e bën njeriu nidhujtar dhe ky njeriu gjithmonë do të jetë në zjarr në xhehenem. Po flasim për njerëz që nuk kanë bosh shirkt të madh, që e kanë ruajt besimin në një Zot, mirë po besimin se kanë pas të plot sepse kanë bërë gjuna. Ha. Këta njerëz edhe nëse do të dënohen në zjarr në xhehenem, do dalin një ditë përti për shkak të uhidit. Prandaj Në një hadith, Pekamejë sallallahu aleyhi ve sellem ka përmendur se do të dalë nga zjarë e gjahenemit ata që kanë qoftë të tha një grim një grim imani ka mërë dalë nga zjarë e gjahenemit Në një hadith tjetër përmendet se Allahu i lartuar ka thënë, vë izzëti, vë gjelali, vë azhëmëti, vë kibrija i, la u khrijënë në minhamen, kale la ilahe illallah. Ka thënë, betohem në krenarin tima, do t'in zhirë nga zjarët atë cilët, kanë adhurë Allahumë, si kanë bërë shoka Allahumë, subhanahu wa ta'ala. Shushit e uhidi e shkak përshpëtur nga zjarët atë cilët, ka vdek në besim të pastër, kam bosh junah me po kancan besimtar në Jezos, se si kam boshok Allahut të lartuar. Këta njerëz kanë përshpëtuar. Njerëzit që do të arrijn mirësitë, shpërblimin, kënajsinë Allahut janë ata të cilët kanë besim të pastër, nuk kanë boshok Allahut të lartuar dhe kjo është për frytet e tauhidit. Njerëzit që do të arrijn ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit janë ata të cilët nuk i kanë boshok Allahut. Prandaj në hadith të cilin e transmeton Abu Hurair radiyallahu anhu thuhet se Këpëra e buhurrejrej, ka thënë Muhammed dhe a.s. Ja Rasul Allah, Ejun nasi esadu bi shefa ati ka ju me al-qiyama, o i dërguari Allahot, kush është njëri u më me fatë për ndërmjetësimin tanë dhe ndë në ditën e gjukimit. Muhammed dhe a.s. Esadu në nasi bi shefa ati, Me në kale, la ilahe illallah, jeb të ghi i bi bidharika vajqha Allah. Njeri u më me fatë, më me fatë, për ndërmjetësimin temë në ditën e gjukimit, është aji cili thotë, la ilahe illallah, duke synuar me këtë gjafë të tyrën e Allah o të rërcuar. Kjo është njeri u më me fatë, për të arritur, ndërmjetësimin e Muhammed Darish Fadusham ditën gjukimit, ka thënë, esë adonasi për shëfaati me kale, la ilahe illallah, khali sa min kalbi, njeri u më me fat, Njeriu me fat për ndërmjetësimin tim ditën e gjykimit është ai i cili thotë la ilahe illallah me sinqeritet nga zemra. Ditën e gjykimit, e euh, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem do të ndërmjetësoj për fillimin e llogaris. Ka për ndërmjetësuar për njerëz për cilët do të urdhërohet që shkojnë zjarr që mund shkojnë zjarr në xhenem. Do të ndërmjetësoj për njerëz që kanë hyrë zjarr që të dalin nga zjarrë xhenemit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka për ndërmjetësuar për hapjen e dyrës derës së xhenetit në njerëzit hyjn xhenet. Muhamedi alayhi salatu wasalam do të ndërmjetsoj gjithashtu dhe për ngritjen e gradës së njerëzve në xhenet, atyre që për ngritjen e gradëve të atyre të cilëve hyn xhenet, që të jenë në një gradë sa më të lartë. Muhamedi alayhi salatu wasalam diti jukimin gjithashtu ka për të ndërmjetsuar për ca njerëz që të hyn xhenet pa llogaritje pa dënim. Allahu i larguan abov për këtyre. Njëriu më me fat për ndërmjetësimin e Muhamedit alayhi salatu wasalam diti jukimin do të thotë që nuk ka boshok. Sega boshok Allahu te lartësuar, subhanallah. Ka njerëz që adhurojnë Muhamedit aleyhissalatu sallam në këtë botë. Patyshim që pejgamberin s'i kënaqem me ta. Dhe këta njerëz, nëse vdesin në këtë gjendje, do të privohen nga ndërmjetësimi i Muhamedit aleyhissalatu sallam. Edhe pse kanë dashuri për Muhamedit aleyhissalatu sallam, po e kanë gabuar rrugën e drejtë, kështu që subhan dobi ditën e gjykimit. Ka njerëz që adhurojnë tyrbet, adhurojnë evliat, adhurojnë njerëz të mirë, mendojnë se do të ndërmjetsojnë ata për ta. I adhurojnë se thonë këta ndërmjetsojnë për ne tek Allahu i lartësuar jo që është rrugë e gabuar. Ndërmjetësimi duhet kërkohet vetëm nga Allahu i Lartësuar. Nëse ndërmjetësimi na kërkon vetëm prej Zotit, se kret ndërmjetësimi që bëjnë e, me liket pejgamberët, dëshmorët dhe njerëzit e mirë ditën e gjykimit është ndorta Allahut. Qulillahi shafaatu jami'a. Thuaji tër ndërmjetësimi është ndorta Allahut i Lartësuar. Që çu nëse njeriu kërkon ndërmjetësim vetëm prej Allahut i Lartësuar, Allahu subhanahu wa ta'ala ka për t'ia ja mundsuar ditën e gjykimit. Do sa nëse, nëse njeriu bën shok Allahut, për shembull, beson, thot, unë e di që një ai vdekuri e vlijaja, njeriu mirë që adurohet në tyrbe, e di thot që nuk ka Zot, që s'ka gjë ndorthut, po më ky ka grad lar tek Allahu dhe un po aduroj këta, un po i lutem këtij, kurse ky ndërmjetson për mua tek Allahu ulërcuar. Kjo është shirq. Dhe ky njerëj nuk arrin ndërmjetësimin as në këtë botë dhe as në botën tjetër. Selse ka bo shok Allahu te larguar. Zoti na ruaj. Gjithashtu, tauhidi, besimi i pastër në një Zot vetëm, është shkak për largimin e vështirsive, të mundimeve. Tauhidi ja bën të lehtë njeriuun veprimin e punëve të mira se njeriu që ka e ka zemrën e lidhur me Allahun, që ka dashurinë të fortë ka dashuri për Allahun subhanuhu teala, që ka frikë për Zotin, që i mbështetet Allahut të lartësuar që i lutet vetëm Allahut, që i kushtohet me ibadete vetëm Allahut të lartësuar, ky njeri padyshim që veprimin e ibadeteve, namazit, agjërimit, zakatit, haxhit, xhihadit e këtu merat dhe kam atle. Dhe nga ana tjetër, tauhidia bën të lehtë njeriu që të largohet nga gjënohet. Njeri që ka dashuri për Zotin, që ka frikë për Allahun, që i mbështetet Allahut që ka zemë të lidhër me Allahun, i e Zotit. në gjënë urdhër të Zotit. Në dalet në gjëra që i ka kufit që i ka të sakturë Allahu, nuk i vipron në gjëra që i ka ndaluar Allahu subhanehu më të ala, do më dhe në vërtetimit të uhidit, përbush e besimit pasën në një Zot bënd që një riu ta kjetë matë lehtë, veprimin e punëve të mira dhe largimin nga punët e këshia. Të uhidi është një element ngushluas për një rionë. Në ditë e shënjëruara këtë bot has vështirësi, probleme, fatkeqësi, së dëjta nuk është e pasur, nuk është e kulluar. Njerëzit duan që këtë bot mos kem problem, mos kem vujtje, mos kem vështirësi, po dyjoja e tillë është. Gjeneti ka përcën vend pa trazira, pa probleme, pa vështirësi, pa mundime, pa stresë, pa shqetësime, dyjoja është e tillë. Çdo njeri ka probleme shqetësimet e veta në këtë bot. Mirpo, nëse njeriu ka besim pas në Zot është ngushhtluas për to. Dhe besimi i pastër në Zot e ndihmon që ti të kalojësh situatat e vështira, që të gjej kurajë dhe forcë në momentet vështira, vujtje, fatkeqësi, se njerëz jemi dhe mund na ndodhin gjëra të tilla. Tjetër, besimi besimi i pastër në një Zot vetëm bën që njeriu të ndjeje qiell që si dhe qëndësi të zemrës. Dashuria për Allahun është ajo e cila jep kënaqësi, i jep qetësi zemrës së robit. Nuk mund të arrihet kënaqësia, qetësia, preja shpirtërore në ndonjë formë tjetër, ashtu siqëse arrihet me ë dashurinë e madhe për Allahun, me kushtimin e plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kulmi i qetësisë, i prehes shpirtërore, i kënaqësisë dhe lumturisë shpirtërore është Dashuria për Allahun është l ushtrimi i shpërulje ndaj Zotit, është kushtimi me adhurim ndaj Allahut subhanuhu ve teala. Kjo është mënyra që njeriu të arrij qetësinë, qenësin, prehin, lumturinë shpirtërore. Madje nuk ka rrugë tjetër për të arritur ato, nuk ka mënyrë tjetër veç kësaj për të arritur këtë për të arritur lumturinë dhe qetësinë. Prandaj dikush ka thënë Lëo jaalimul muluk wa ibnaul muluk ma nahnu alayhi la le ja'a ladun alayhi bisuyuf betadin po ibretit dhe bitej betrerve se çfarë qënaicije përjetojmë ne ata do të na luftonin me shpata ç't bën jetën don dikush tjetër ka thën inna fil fi dunya jannatan men lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhira në dunya ndodhet një xhenet ky xhenet është xheneti i tauhidit besimit në një Zot i ja adhurimit të Allahut të lartësuar Ky është xheneti në këtë botë. Kush nuk arrin te xheneti, nuk ka për të arritur xhenetin e botës tjetër. Një njëri që ka besim pasën në Zot, që adhuron Allahun vetëm, për njeriu të tillë Allahu lartuajtë do t'ja bëjë të dashur besimin në zemrë, t'ja bëjë të dashur imanin dhe do t'ja bëjë të urryer gjunahet e punët e këqija, besimtarë në Zot, që adhuron Allahun, nuk i bën shok Allahut e do imanin dhe e urren kufrin i urën fete kufrit i urën besimet aktet dhe veprat e fe mohimit ky njeri i urën gjunahet se Allahu lërcuar bën ti urrë gjunahet zemra si arrihet kjo gjang me bes, me besimin e pastër në Zot duke përmbushur tauhidin duke qendruar larg elementeve të cilët e azhysojnë besimin në Zot subhanahu wa taala Tjetër, besimin i pasë të një zotë bëndë që një riu të arri fitore suksesën në këtë botë. Dhe pasë të arri pas dhe gjenetin botën tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala ka premtuar më këmbje, triumdhë dhe fitore për besimtarët një zotë vetëm. Wa adë Allahu ledhin e abenu minkum amilus salihate la yastakhlifanhum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim Allahu ka premtuar atyre cilve besoin per ju dhe boin pun te mira se do ti mkembe ne tok ashtu si kur se mkembi ata para tyre dhe do ti mkembe fen qe e zgjodhi qe e pelceu per ta dhe ka per tu ashdroruar friken ne siguri kjo per shkak se ata adhuroin Allahun dhe nuk i bën shok Allahun subhanahu wa taala kështu qe Adhurimi i Allahut sjell stabilitet, makambje, fitore, triumf, krenari për ymetin islam. Ndërsa largimi ymëtit nga besimi i pastër, veprimi i shirkut, përhapja e shirkut bën që ymëti të përfundojnë prapambetje. Allahu na ruaj. Besimi i pastër në një Zot, gjithashtu bëhet shkak për largimin e vujtjeve, mjerimit, prapambetjes nga Ummeti i Islam, prandaj duhet që ummeti të kapet fort për tauhidin, të kthehen besimin e pastër në Zot dhe të truhet nga të gjitha format e idhujtarisë. Ka plot njerëz të cilët kanë shqetësimin që të ringjallën, të ringjallëtojë ummeti i Islam, që të rikthehet edhe një herë roli i fuqishëm i ummetit i Islam, por nuk ka rrugë tjetër, vetë se duke ripërtëri edhe një herë besimin e pastër në Zot në zemrat e njerëzve, duke ikthyer njerëzit ky besimi i pastër për cilin ne po flasim natyrisht e ka edhe plot të mira dhe frythe të tjera të tauhidit se siç e thash në fillim gjithatë të mira të dhënës së taqedit vijnë nga besimi i pastër në një Zot por do të mjaftohem me kaj se dhe emisioni i erdhi fundi el usallahu subhanahu wa taala që na bëj prej aty aty të cilëve do të arrinë të mira të besimit Zotë, në të pastër në një Zot në këtë botë dhe në botën tjetër walhamdulillahi rabbil alamin Thank <laughs> you.